Jag heter Arnold Boström och jag tänkte inleda programmet med den familjedag som arrangerades på Långholmen här i Stockholm förra lördagen. Det var ett mycket lyckat arrangemang med snygg inramning och glatt tumör. Och jag vill direkt hänvisa till partiets hemsida www.sverdmottjakna.se Där klickar man på lokalt och sedan på distrikt. och Då har man två alternativ, dels Stockholms stad och dels Stockholms län. Huvudattraktionen det var förstås partiledarens bejublade vårtal och den kan avlyssnas i sin helhet på Stockholms stadssida. På länets sida finns hela talmanuset inlagt. Talet var den officiella inledningen på partiets vårkampanj som döps till hela Sveriges parti. Och så här står det skrivet alltså på länets sida. Med kampanjen Hela Sveriges parti gör Sverigedemokraterna upp med stämpen att vara ett parti. I kampanjen lyfter partiet åtta politikområden. Hela Sveriges parti. Politiska motståndare sätter ofta etiketter på oss. Men Sverigedemokraterna är så mycket mer än de där etiketterna man läser om i tidningarna. Vi är ett parti med bred politik som syftar till att förbättra människors vardag för stora som för små, för män som för kvinnor och för såväl infödda som invandrade. Vår motståndare är det framväxande splittringssamhället. I denna kampanj lyfter vi fram nya perspektiv. Kampanjen kommer att dra igång på allvar i maj då en kampanjhemsida också kommer att lanseras. Dessutom så presenterades vår nya logotyp. Och jag kunde väl inte se någon större skillnad, så det tog faktiskt ett bra tag när jag upptäckte att blåsippan var lite annorlunda. Och ärligt nog så var den nog lite snyggare än den tidigare versionen. Vi kan också läsa att det var många i publiken, upp mot 700 personer. Och själv hade jag nog uppfattningen att det var fler än så. I det här sammanhanget då så fick jag ett tydligt bevis för hur en del av våra motståndare inte bara vinklar utan rent sagt även ljuger om oss när jag då på några ställen kunde läsa att publiken uppgick till ett hundratal personer. Det är lite skillnad på det, hundratal mot upp mot 700. De åtta politikområdena har fått varsitt flygblad som lite kortfattat informerar om hur vi ser på politiken inom respektive område och jag tänker ta och läsa delar av de olika texterna. Och börja då med Partiet för en värdig ålderdom. Respekt för erfarenhet samt sänkta pensionärsskatter. Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser värdet av äldre människor. Vi Sverigedemokrater vill stärka de äldre status i samhället. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta- men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att tillvarata den äldre generationens kompetens, väl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matrusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Skatten har sänkt kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med smulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsbeloppen för vård och medicin. Sen har vi Partiet för ett Sverige med riktiga jobb. Lönsamt att arbeta och riktiga jobb istället för vuxen dagis. Socialdemokraterna är ett modernt arbetarparti. Vi saknar de ideologiska låsningar som finns hos socialistiska och bojliga partier. Vi tycker det ska vara lönsamt att arbeta. Men det måste även finnas trygghet vid arbetslöshet. Vi vill återinföra en trygg omställningsförsäkring vid arbetslöshet och sjukdom genom att höja taket i A-kassan samt återställa sjukpenningen till den nivå som gällde innan regeringen försämrade sjukförsäkringen. Vi vill också öka möjligheterna för deltidsarbetslösa att stämpla upp till heltid. Avgörande för att skapa trygghet på arbetsmarknaden är tillgången till jobb. Genom att satsa på fler yrkesinriktade utbildningar och göra det lättare och mer förmånligt att starta och driva företag- vill vi demokrater förbättra matchningen på arbetsmarknaden och göra det lättare för företagen att anställa? Vi säger nej till såväl vänsterns skatteschocker som alliansens lönedumpningspolitik. Sedan har vi någonting som heter Partiet för en human flyktingpolitik. Sluta finansiera invandringspolitiken med biståndspengar. Utgå ifrån flyktingarnas bästa med Sverigedemokraternas flyktingpolitik skulle fler barn få gå i skolan, fler människor på flykt skulle kunna äta sig mätta och fler liv skulle kunna räddas. Vi vill möjliggöra flyktinghjälp på riktigt genom att skifta fokus mot flyktingländernas närområden där de flesta och mest utsatta flyktingarna finns. Det är inte rimligt att vi i Sverige ska ta emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor när man kan hjälpa många fler i flyktingarnas närområden. Låt oss hjälpa där vi kan göra skillnad. Genom att begränsa invandringen till Sverige och effektivisera biståndspolitiken kan vi stärka välfärden samtidigt som vi hjälper fler flyktingar. Och så ytterligare ett blad här. Partiet för krafttag mot brottsligheten. Straffa brottslingarna, värna om brottsoffren. Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet, vare sig hemma eller i offentliga miljöer. När brott ändå sker ska man kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottsling ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Och här skulle jag istället för rimliga straff och skadestånd vilja säga rättvisa. Sverigedemokraterna vill ta kraftta mot brottsligheten. Vi vill kraftigt skärpa kraven för grov och upprepad brottslighet. Och på den punkten så skulle jag gärna vilja att vi kraftigare betonar att vi Bör avskaffa straffrabatterna, särskilt ungdomsrabatten, som gör att väldigt många unga visar fingret åt rättsväsendet. Sen står det vidare, vi vill lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den växande organiserade brottsligheten. Vi vill att poliserna ska göra det de är bäst på, bekämpa brottslighet pappersarbete och andra sysslor som ligger långt som kärnverksamheten bör i ökad utsträckning ligga på civil personal. Och där tror vi att den civila personalen säkert är mer kompetent att utföra just de arbetena. Ja, nu får det bli en musikpaus innan jag fortsätter med de här flygbladen. Det var ett bra tag sedan jag hade med slagerkavalkaden i programmet. Lite av en omstart så får det bli idag och jag har tagit fram nummer ett som har titeln Framför svenska toner vilket du kan se som motto för hela serien. Och den första låten har just denna titel Framför svenska toner den är inspelad 1942 med sång av Evert Granholm. Aosis som jag har det har varit alla kvar. För det tycker fel mannen, köks till den och fjärringsmannen. Och det tycker våran plus som är liksom som en ost. Fibu jentan säger det, nämnde mannen. Töpplar med hela socknen den i sockorna, den vi kallar med. Framför känska tunar, dammse på hemviksång. Och hoppar med att okej, och ride och komma okay, right lång. Framför känska tunar, dammse på fodens för det har rätt att slangerna har och malmostål, bort med en swing, nya piska Det är väl ingenting emot ett folkslag. Framför svenska toner, full av harmoni. Och om vi är det så finner vi vår egen melodi. och hymn sång för vart nu modig Jesu hjort och komma lång fram för skänka toner fram för moder för det har rätta klangerna av järn och alm och sol bort med rumba jazz och swing nya fiska på det är väl ingenting mot den folkdanslag fram för skänka toner full av harmoni och om vi nét så finner vi vår egen melodi Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu till övriga fyra flygblad för vårdkampanjen Hela Sveriges parti. Partiet för en sjukvård när na, namnet. Fler vårdplatser förbättrat vår, eh, vård mot psykisk ohälsa står det. Sverigedemokraterna står upp för en vård för hela Sverige. En sjukvårdspolitik som utgår från att alla ska ha rätt till bästa vård oavsett var i landet man bor. Den psykiska ohälsan drabbar allt fler och kostar såväl mänskligt lidande som stora ekonomiska resurser för samhället. Med fler förebyggande insatser och ett bättre omhändertagande skulle kvaliteten höjas och fler liv skulle kunna räddas. Trots höga skatter håller svensk sjukvård idag inte den högsta klassen internationellt. Antalet sjukhusplatser har minskat kraftigt. Sedan har vi partiet för en stark landsbygd. ...infrastruktur, företagande och jordbruk. Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. Sverigedemokraterna kan erbjuda detta med förslaget om en landsbygdslyft... ...som vi tror kan skapa 25 000 nya jobb på Sveriges landsbygd... ...där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar. Investeringar i infrastruktur är grundläggande för att man ska kunna dra nytta av resurserna som finns ute på landsbygden. Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Förutom ökade satsningar på väg, järnväg och bredband krävs ett bättre företagsklimat. Ett stort problem är komplicerade regelverk som vi anser måste förenklas. Vi vill värna det småskaliga jordbruket. Genom att reformera lagen om offentlig upphandling blir det möjligt för kommuner att ta hänsyn till var och hur maten är producerad. Vi vill även öppna upp för en gårdsförsäljning av alkohol samt införa skattefri försäljning av vissa produkter upp till en viss nivå. Sedan har vi partiet för en ordentlig skola. En rättvisare och tryggare skola. Genom att återlåta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan höjas. Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner sig i en allvarlig kris. Trots att elevbetygen stiger på grund av betygsinflation så sjunker elevernas kunskaper. En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfästningar- som i kombination med den fria etableringsrätten av friskolor skapat en splittad skola där kvaliteten varierar kraftigt från skola till skola. Skolan har kommit att bli ett skrämmande exempel på vad ett splittringssamhälle kan ställa till med. Kunskap måste återvärderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimommningsverksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket. Och så slutningen av blivbladet Partiet för en EU-kritisk politik. För i Storbritanniens exempel folkomrösta om EU. Sverigedemokraterna ser med stor oro på maktförskjutningen till Bryssel. För varje år skickas allt mer beslutande rätt, från Sverige till en EU-apparat utan insyn och folklig förankring. Det EU vi har idag, inte det svenskarna röstade ja till 1994. Sverige är idag en av de största nettobetalarna inom unionen. Under 2013 betalar svenska skattebetalare över 37 miljarder kronor i meningsavgift. För oss är det helt avgörande att Sverige har inflytande över de beslut som berör Sverige. Från att ha varit ett mellanstatiskt samarbete har EU förvandlats till ett överstatiskt samarbete där Sveriges röst väger allt lättare. Det är dags att Sverige säger ifrån och likt andra länder kräver bättre medlemsvillkor. Och jag noterade att Jimmy Åkesson använde sig av uttrycket europeisk monsterstat när han behandlade just EU i sitt årtal. Eh, Åkesson avslutade avsnittet om EU med följande. Sverigevänner, idag är det den 27 april, Ängelbreksdagen. Med tanke på den utveckling jag just beskrev, vad kan, kassa, vad kan passa bättre som inspiration än just Ängelbreks kamp mot utländskt styr- och fogdevälde? Det må ha gått snart 600 år sedan det frihetskrig som utkämpades mot kammarunionen under Ängelbets ledning. Men också i dagens Sverige finns skrämmande likheten med den situation som rådde då. Och orden ur biskop Thomas Frihetsvisa är idag mer aktuella än på mycket länge. Och på Wikipedia så hittade jag följande text om biskop Thomas Frihetsvisa. Är det sista stroferna i Frihetsvisan eller Ängelbetsvisan? Texten är troligen från 1439 av biskop Thomas Simonsson i Strängnes, Visan ingår i ett krönikespel om Engelbrekt Engelbrektsson och Karl Knutsson inför kungavalet 1440. Frihetsvisan hyllar Engelbrekt och dennes nationella frihetskamp mot det danska förtrycket under Kalmarunionen. Samt i den senare delen känns som biskop Thomas frisvisa den nationella friheten och självbestämmande rätten. Och så avslutar det här med den välkända strofen. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Och med det avslutar vi vår kampanjens inledning och tar ännu en musikpaus. Och det får bli Harry Brandelius med, han hade seglat för om masten och den är inspelad 1938. Han hade seglat för om masten som en man ut i många år. Han hade seglat med beskyddningar i lasten från friskor till Singapor. Han hade seglat med fransmän och britter och med de som betalat honom bäst.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 Han blev lite röd om kinden, när skeppet se möns Och flaggan slog ut för vinden den flagg som han en gång la. Han såg den fasten var svart av röken, och blekt av tropikerna såg. Han hörde den fladdra likjöken som i hembygdsgården går och guld som ett självande klänge. Han sett in för han för första gången på länge. Han minns sitt fadernes land. Han minns då. Liten stuga, någonstans i ett sälje där höga frestan var sig Säg inte för så skön en bild. Han hörde fliksgräp ifrån logen och en välbekant rakställ slog. Han i skogen och slutligen han i Det här är Radio SD och nu till opinionsmätningarna där jag som vanligt går in på www.status.st och där finns åtta mätningar för april. Siffrorna är ju inte riktigt lika trevliga som tidigare månader, men månadsmedeltalet ligger i alla fall på 9,1 procent. Men det är det lägsta värdet sedan november, då vi verkligen gladdes åt rekordnoteringen då, 9,0 procent. Siffrorna för april blev så här. Centio 11,5 procent, Jogov 10,8, United Minds 10,1, Demoskop 9,2. Novus hade 8,9%, Sifo 8,0%, Skop 7,4% och sen Ipsos förvånansvärt låga 6,7%. I hälften av mätningarna så var vi tredje största parti och hälften fjärde största men i samtliga så var vi vågmästare. Som jag nämnde emellanåt så kommer de högsta SD-siffrorna i de internetbaserade mätningarna. Där det känns säkert lite mer hemligt och därför enligt min uppfattning ligger närmare ett valresultat. Den trots allt inte så stora tillbakagången förklaras ibland DN med att vi inte syns i media så mycket på senare tid. En annan förklaring kan vara den turbulens som varit i partiet just under senare tid men jag räknar med att det är bara är en tillfällig svacka samhällsutvecklingen talar ju för ökat stöd snarare för Sverigedemokraterna och jag är ju egentligen undrande varför stödet i opinionsmätningarna inte är ännu större för medelsutvecklingen och organisationen inte minst här i Stockholms län är ju väldigt positiv för närvarande Ja, då vi nu närmar oss kyrkovalet den 15 september så börjar det bli läge att titta närmare på vad som skrivs i kyrkans tidning. Rent allmänt så verkar det vara lite besvärligt för partierna eller nomineringsgrupperna som de kallas i kyrkliga sammanhang att få tillräckligt med kandidater till vallistorna. När det gäller kyrkomötet som ju är kyrkans riksdag så är det där för närvarande 13 olika grupper representerade. Av riksdagspartierna är det bara Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna som behåller sin partibeteckning. Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt till i Svenska kyrkan. Folkpartiet har gått längre och den gruppen heter nu Fria Liberaler i Svenska kyrkan. Men allra längst att avskilja sig från den vanliga politiken har Moderaterna gått. De kallar sig nu bojligt alternativ. Och alla de här grupperna presenteras på ett uppslag i ett av tidningens aprilnummer. SD har nu sju mandat av totalt 251. Min förhoppning är att det här antalet ska komma att utökas till åtminstone det dubbla. Och man noterar i tidningen att antalet SD-kandidater till de olika valen har fyrdubblats till runt 160 den föregående valen. Ja, Sverigedemokraterna omnämns även i andra sammanhang i kyrkans tidning. I ett annat aprilnummer så behandlar man under rubriken Skarp kritik mot migrationspolitik riksdagsdebatten om polisens inre utlänningskontroller. Där i vanlig ordning Sverigedemokraterna får stå ensam som förespråkare för en ansvarsfull migrationspolitik. Det är faktiskt lite förvånande med tanke på svenska kyrkans extrema inställning när det gäller flyktingpolitiken. Man överträffar till och med Miljöpartiet. Det är alltså överraskande att Rikard Ljongsoff citeras i kyrkans tidning. Och så här skriver man. Rikard Jungshoff SD, försvarade polisens arbete. Debatten om det projektet bygger på missuppfattningar och rena lögner. Och en förklaring är att en stor del av journalistkåren röstar med MP, hävdade han. Genom samarbetet, är gränserna inom EU öppna och Sverige står schysslöst mot vapenhandel och narkotika. Att polisen skulle använda sig av några olagliga metoder har det inte presenterats några bevis för. Däremot vet vi att gränspolisens arbete gör nytta, sa Richard Jomshoff. Även i veckans nummer av kyrkans tidning så omnämns Sverigedemokraterna. Lennart Koskinen. Före biskopen i Visby stift och numera Kristdemokrat, han skriver så här. Vi ser idag exempel, till exempel problemet med Sverigedemokrater som på grund av det allmänt låga valbettagande får en position i kyrkomötet. Där kan de argumentera för en människosyn och etik som är totalt främmande för kyrkans trosinnehåll. Detta är ett större problem än en muslim i Socialdemokraternas partistyrelse. Och det här är väl ett uttalande så gott som något, som ett bevis på svenska kyrkans flört med islam. Ytterligare lite från samma nummer. Under rubriken slaget om landsbygden står bland annat så här. Frågan om den avfolkade lands- och ledsbygden verkar komma på agendan i valet 2014- Nyss kom Sverigedemokraterna ut på banan och lovade satsningar på landsbygden i sin vårbudget. Det sistnämnda orovar Göran Greider. Det är ett oroande tecken i tiden att Sverigedemokraterna tar upp landsbygdsfrågorna, menar han i en ledare i Dalademokraten. Och den här lilla notisen avslutas. Även om urbaniseringen fortgår med oförminskad hastighet lever och verkar en stor del av landets befolkning på landsbygden. Deras röster räknas också. Sen noterar jag i samma tidning att det finns en liten artikel om årets Jesus-manifestation som i Stockholm anordnas den 18 maj. Och det betyder då troligtvis att Radio SES sändning den lördagen kommer att utgå och att David Long kommer att höras först på söndagen. Ja, därmed nog om kyrkans tidning för den här gången och så till slut och lite utrikes, i veckans lokalval i delar av England nådde UKIP, United Kingdom Independence Party, stora framgångar. En sammanställning som uppskattade andel av rösterna från BBC gav Labour 29%, Konservativa 25%, United Kingdom Independence Party fick hela 23% och Liberaldemokraterna fick endast då 14%. Jag vet inte särskilt mycket om det här partiet mer än att man är för eu utträde och begränsning av invandringen och där liknar man vårt parti. För övrigt så tänker jag inte låta Expo och övrig anti -media styra min syn lika lite som det påverkat min syn på franska nationella fronten. I sammanhanget har jag hittat en artikel på Expressens hemsida med den intressanta rubriken England har fått sitt SD efter lokalvalen och jag tar några rader från den här artikeln i Expressen. .se. Framgångarna för UKIP är en temperaturmätare på hur kriströtta europeer kan reagera. Partiet var från starten 1993 i princip ett parti. Storbritannien måste lämna EU. I det hänseendet vann partiet en stor framgång i sin populistiska opinionsbildning. När EU-kritikerna inom Tories lyckades tvinga premiärminister David Cameron att utlova en folkomröstning- om britternas förhållande till EU efter valet 2015. Men UKIP har plockat upp invandringspolitiken- och blivit riktigt obehagliga i sin stänggränsna retorik. Invandrare snor jobben och kommer hit och parasiterar- på våra välfärdssystem. Låter det inte alltför bekant? Frågetecken skriver Expressen. Sen fortsätter man och... Eh, så här, det vore farligt att vifta bort Jokibs framgångar som tillfälliga och av mindre politisk betydelse. Den obehagliga effekten är att premiärminister David Cameron redan anammat en del av Jokibs invandringsrestriktiva program. Nettoinvandringen behöver minskas radikalt, sa Cameron i mars. Och hälsoturismen pekades ut som ett problem. Och så avslutar man. Faran är att Jokibs framgångar blir en trojan som likt Dansk Folkeparti tar sig in i övriga partiers politik. Det gör just vad Jokifs partiledare kalkylerar med. Please Mr Cameron, låt honom inte få rätt skriver man på ledaredaktionen på expressen.se. Och därmed har vi kommit till slutet av dagens program. Det går bra att kontakta SD på e-post a snabela.se eller man kan skriva till Radio SD CO Boström Box 6007 6007 alltså postnumret är 12906 12906 i Hägersten och vi avslutar dagens program. Med ytterligare två låtar från slagekavalkaden nummer ett. Även dessa inspelade 1938. Det är först Fylledille Melodin med Gösta Jonsson och sedan kommer Lärmet Walk med Imgård Östervall. Tack för idag och på återhörande. Hej! <skratt> Mina herrar. Mina herrar Nu föreslår jag att broder Jonsson Sjunger en liten strå. Eh, du tar den där och mm, Ja men. <skratt> ja gärna det Men då får ni lova mig att det ska vara en härlig allsång I refrängen Alla katter Alla katter Alla katter ej Kommunalskatten jamar ej Jamar ej alla oxar romar, alla oxar romar, alla oxar romar, ej. För kol oksar romar, ej romar, ej. Ja, det är vårdag vill det inte väl bli, vårdagscentral. Alla äter, kokas, alla äter, kokas, alla äter, kokas, ej. Konceptet, du kokar, ej, kokar, ej. Alla bussar tuggas, alla bussar tuggas, alla bussar tuggas ej För om ni bussar tuggas ej, tuggas ej Ja, det är våran fintet, lite metodin Vår månskets Alla skalor sjungas, alla skalor sjungas, alla skalor sjungas ej Apelsinskalor sjungas ej, sjungas ej alla ängar grönska alla ängar grönska alla ängar grönskai skönska fundrängar grönska i grönskai grönska Ja evor ditt element och liv bor man en barnnyttad sie Alla värs och sjungas alla värs och sjungas alla värs och sjungas dig reverser dig sjunga dig sjunga dig alla råttor piper, alla råttor piper, alla råttor piper ej Karottor har piper ej, piper ej <skratt> Ja det är våran det är så fri Vår mål är fantasi Alla koser mjölkar, alla koser mjölkar, alla koser mjölkar ej För rekord i mjölkar ej, mjölkar ej <skratt> Alla isar alla isar alla isar kylor ej Kötisen den kylor ej, kylor, och kylor, och kylor ej Det är att det är våran det är väl så Alla skater flyger, alla skater flyger, alla skater flyger ej Det är regelskater flyger ej, flyger ej alla skivor doppas alla skivor doppas alla skivor doppas dig grammofon skivor doppas dig då och dig Den går bra på alla strå. Hej hopp hurra. Nu går det riktigt bra Kruska det kan kraften ge Vitaminer har vi med Hej hopp hurra. Nu går det riktigt bra Den är så lätt att tralla Den passar för oss alla Alla som man kan locka Magra, tjocka, dansa hela natten lång Äppnar samma glada sång Hej folk, hurra, nu går det riktigt bra Hej, hej här i Stockholm Radio och vi pratar lite grann med dem som gör de olika programmen här på året